Шляхетність Джизаль зголив останні світлі волосини з підборіддя і сполоснув бритву у мисці. Потім протер її шматою, склав і обережно поклав на столик, милуючись тим, як на перламутровій ручці виблискує сонце. Витерши обличчя, він, і це була його улюблена частина дня, задивився на себе у дзеркало. Дзеркало було гарне, нещодавно привезене з весеріна, подарунок батька вал яскравого гладенького скла у розкішній вирізбленій із темного дерева рамі. Саме таке дзеркало і личило тому вродливому молодику, який так радісно з нього всміхався. Власне, вродливий — це ще скромно сказано. Ну ти красень, а? — мовив Джезаль сам до себе і всміхнувся, торкаючись гладенького підборіддя. А воно у нього було неабияке. Люди часто називали підборіддя його козером. Хоча і інші частини обличчя також були бездоганними. Він повернувся вправо, потім вліво, щоб краще роздивитися своє прекрасне підборіддя. Не надто велике чи грубе, але й не надто маленьке, жіноче чи слабке. Це, безумовно, було чоловіче підборіддя з невеликою ямочкою в центрі. Сильне і владне, але водночас чуттєве і схильне до розмислів. Чи було ще колись у когось подібне підборіддя? Можливо, якогось короля чи легендарного героя, і то навряд чи, було настільки довершено. Ясно було одне – це шляхетне підборіддя. Просто людинам така краса навіть наснитися не могла. Певно, воно дісталося йому від матері, припустив Джезель. У його батька було досить кволе підборіддя, як і в його братів, якщо тверезо подумати. Їх було навіть трошки шкода, враховуючи, що йому перепала вся родинна врода. Як і більша частина талантів, промуркав він радісно до себе. Джезаль з неохотою відвернувся від люстра і рушив до вітальні, де вдів сорочку і застібнув її на всі гудзики. Сьогодні він мав виглядати на всі сто. Від цієї думки десь у його животі щось закрутилось, поповзло вгору і застрягло в горлі. Зараз відкриються ворота. Великий натовп почне штурмувати агріонти і займати свої місця на великих дерев'яних лавах – що на площі маршалів? Тисячі людей. Багато тих, хто був кимось, і ще більше, хто був ніким. Вони вже зібралися, кричать, і штовхаються, і хвилюються, чекаючи на нього. Джизаль прокашлявся і спробував викинути цю думку з голови. Він і без того витратив на неї половину ночі. Джизаль підійшов до столу, де стояла таця зі сніданком. Кінчиками пальців взяв сосиску, відкусив краячок і без апетиту проживав. Тоді наморщив носа і кинув її назад у тарілку. Цього ранку не до сніданку. Він саме витирав пальці серветкою, коли помітив щось на підлозі біля дверей. Смужку паперу. Джизаль підняв її і розгорнув. Там був всього один рядок, написаний акуратним каліграфічним почерком. Чекаю на тебе ввечері біля статуї Харода Великого, біля чотирьох котів. А! Чорт! Пробурмотів він, не вірячи своїм очам і знову перечитуючи написане. Склавши записку, він нервово озирнув кімнату. На думку Джезаля спадала лише одна А. Він не згадував її останні кілька днів, проводив кожен вільний ранок за тренуванням, але ось вона знову спливла в його голові. Чорт. Джезаль розгорнув записку і ще раз прочитав написане. Чекаю на тебе ввечері. Він не зміг стримати вдоволення і не счувся, як уже світився від радості. На його губах вигравала дурновата посмішка. Таємні зустрічі у темряві? Від хвилювання по спині забігали мурашки. Але таємне рано чи пізно стає явним, а якщо дізнається її брат? Від цієї думки він аж похолов. Вхопивши клаптик паперу обома руками, він уже хотів було його порвати, але в останню мить згорнув і запхав у кишеню. Вже спускаючись тунелем, Джазаль почув шум натовпу, напрочуд лункий гул, що начебто йшов із самого каміння. Він звичайно чув його й раніше, коли був глядачем на минулорічному турнірі, але тоді від нього не крутили в животі і під не виступав на шкірі. Бути серед глядачів і бути на арені дві великі різниці. Він на мить сповільнив крок, а тоді зупинився, заплющив очі і сперся на стіну, намагаючись глибоко дихати і заспокоїтись поки галас юрби бив йому у вуха. «Не хвилюйся, я знаю, як ти почуваєшся». Джизаль відчув, як на його плече заспокійливо опустилася рука Веста. «Першого разу я хотів розвернутися і втекти, але це минеться, коли почнеться поєдинок, повір мені». «Так», – промимрив Джизель, – «звичайно». Він сумнівався, що Вест розумів його стан. Може, майор і пройшов через кілька турнірів, але навряд чи він збирався таємно зустрітися з сестрою свого найкращого друга ввечер після бою. Джизель подумав, чи був би весь таким турботливим, якби знав, що записка лежить у його нагрудній кишені. Навряд. «Поспішимо, а то ще почнуть без нас». «Ага». Джизель в останній глибоко вдихнув, розплющив очі і голосно видихнув. Тоді відштовхнувся від стіни і швидким кроком рушив тунелем. Він відчув раптовий напад паніки. «Де його клинки?» Відтак нервово заозирався, а тоді полегше не зітхнув. Клинки він тримав у руках. У залі на дальньому кінці площі зібрався справжній натовп. Тренери, секунданти, друзі, родичі, прихвастні. Втім, учасників турніру було помітно зразу. П'ятнадцять молодиків, що міцно стискало в руках клинки. Страх був відчутним і заразним. Куди не глянь, Джезаль бачив бліді й схвильовані обличчя, спітніли лоби та неспокійні очі. Нервозності додавав і зловісний шум натовпу, що долинав із зачинених двопільних дверей у кінці приміщення, то наростаючи, то стихаючи, наче грозне море. Лише один чоловік, здавалося, не зважав на довколишню Веремію. Він стояв сам, відкинувши голову і першого ногу на стіну, і примруженими очима дивився на присутніх. Більшість учасників була гнучкою, стрункою, спортивною. Він був цілковитою протилежністю. Дебелий, кремезний чоловік з темним короткостриженим волоссям. У нього були товста шия і квадратна щелепа. «Щелепа – просто людина», – вирішив Джезаль. Великого і сильного просто людина з кепським характером. Джезаль міг би прийняти чоловіка за чиєгось слугу, якби не пари клинків, що тиліпались у нього в руці. «Горст!» Прошипів Вест на гуха Джизалю. Хм, більше скидається на чорнороба, ніж на фехтувальника. Можливо, але зовнішність буває оманливою». Галос юрби почав щухати, а відтак у приміщенні поволі втихли і нервові розмови. Вест звів брови. «Промова короля!» – прошепотів він. «Мої друзі! Мої співвітчизники! Мої співгромадяни!» Мовив дзвінкий голос, який було прекрасно чути навіть крізь масивні двері. «Хов!» – перхнув Вест. «Навіть тут він заміняє короля. Одягнув би вже корону та й по всьому, а?» «Місяць тому, цей самий день!» – долинуло віддалене ревіння лорд Камергера. «Мої колеги з закритої ради підняли питання. Чи варто проводити цьогорічний турнір?» Юрба вибухнула не схвальними криками і свистом. «Справедливе питання», – продовжив хоф. – «адже у нас йде війна, смертельна битва на півночі. Ті свободи, які ми так цінуємо, ті вольності, через які нам заздрить увесь світ, навіть сам наш життєвий устрій постали перед загрозою від цих дикунів». Клерк почав обходити кімнату, розлучаючи учасників з їхніми сім'ями, тренерами та друзями. «Удачі», – сказав Вест, поплескавши Джезаля по плечі. «Побачу тебе там!» Джизалю пересохло в роті, тож він лише кивнув у відповідь. «Це питання підняли хроблі люди!» – гримів з-за дверей голос Хофа. «Розумні люди! Патріоти! Мої вірні колеги з закритої ради! Я розумів, чому вони могли подумати, що цього року можна обійтися без турніру!» Повисла тривала пауза. «Але я сказав їм «Ні!» Юрба скаженно загула. «Ні, ні!» – кричав натовп. Учасники турніру разом із Джезалем вишукували в одну лінію – два ряди і вісім пар. Поки лорд Камергер розпинався, він взявся оглядати клинки, хоча вже перевіряв їх разів з двадцять. «Ні!» – я сказав їм. «Чи можемо ми дозволити тим варварам, цим тваринам із крижаної півночі, втручатися у наш життєвий устрій?» Чи можемо ми дозволити, щоб цей вогник свободи посеред мороку світу погаснув? Ні, я сказав їм, наша свобода не продається, бо вона безцінна. У цьому, мої друзі, мої співвітчизники, мої співгромадяни, у цьому можете не сумніватись. Ми виграємо цю війну. Здійнялась ще одна гігантська хвиля схвальних вигуків. Джезаль зглитнув слину і нервово озирнувся. Поряд із ним стояв Бремер Дангорст. Паскудний здоровило мав нахабство підморгнути, а вишкорювався він так, не мов йому, і море було по коліна. «Клятий юлуб, подинки промовив Джезаль. «Отже, мої друзі, отже!» – долинули останні крики Хофа. «Коли ми стоїмо на самісінькому краєчку страшної небезпеки, то хіба може бути краща нагода для святкування вмінь, сили та майстерності найвідважніших синів нашої нації? Шановні співвітчизники, шановні співгромадяни Союзу, я познайомлю вас із нашими учасниками!» Масивні двері відчинились, і від раптового оглушливого ревіння юрби у залі затремтіли крокви. Перша пара фехтувальників вирушила яскравим проходом, а за нею ще одна і ще. Джизаль був упевнений, що застигне витріщаючись, наче кролик, але коли підійшла його черга, ноги самі мужньо понесли його разом із ногами горста, і підбори блискучих чобіт застукотіли по плитці підлоги у бік високих дверей. Площа маршалів змінилась. До окруж здіймались величезні переповнені бурхливим натовпом трибуни, тягнучись усе далі і далі, все вище і вище, на всебіч. Поміж тих височенних трибун учасники пройшли наче по глибокій долині, до центру цієї велетенської арени, а бруси, поперечки і підпори, завтовшки як стовбури, оточували їх наче дрімучий ліс. Прямо перед ними, начебто дуже далеко, розташувалось вихтувальне коло. Невеликий кружок висохлої жовтої трави серед моря облич. У перших рядах Джезаль розрізняв багатіїв і вільмож. Одягнені у свої найкращі шати, вони прикривали очі від яскравого сонця, вдаючи на світський лад, що їх не надто цікавить видовище, що розгорталося перед ними. Далі назад і вище постаті ставали все розмитішими, а їхній одяг – дешевшим. Переважна більшість здавалася просто кольоровими цяточками та плямками, що облямовували далекий край запаморченої чаші. Але просто людини компенсували віддаль своєю жвавістю. Вони свистіли, кричали, зводилися на шпинки і розмахували руками. За ними проглядалися верхівки найвищих будівель, що оточували площу. Їхні стіни та дахи випиналися, як острови в океані, а у вікнах та на парапетах тіснилися крихітні фігурки глядачів. Джизель прикипів очима до цієї величної картини. Якась його частина усвідомлювала, що у нього розкритий рот, але її було недостатньо, щоб його столити. Чорт, його нудило. Знав же, що зранку треба було щось поїсти, але було запізно. А якщо він зблює прямо тут, перед усім цим народом? Джизель відчув, як його знову накриває хвиля сліпої паніки. Де він залишив свої клинки? Де вони? У руці. У руці. Нато перевів, зітхав і стогнав безліч різних голосів. Учасники турніру почали відходити від кола. Змагатися сьогодні будуть не всі, більшість лише спостерігатиме. Так, наче й без них не вистачало глядачів. Вони попростували до передніх рядів, але Джезаль, на жаль, не йшов з ними. Він рушив до загорожі, де учасники готувалися до поєдинків. Там він брьохнувся біля веста, заплющив очі і витер спітніле чоло, в той час як нато впродовжував галасувати. Все здавалося надто яскравим, надто крикливим, надто гнітючим. Неподалік знаходився маршал Варус, котрий, перехилившись через огорожу, щось кричав комусь на вухо. Джизаль, марно сподіваючись відволіктися, перевів погляд на королівську ложу за ареною напроти. «Схоже, його королівській величності неабияк весело» щоб вес на ухо Джизалю. Ммм, король міцно спав, а його корона зсунулася на бакер. Джезаль ліниво подумав, що станеться, якщо воно впаде. Поряд сидів, як завжди, пишно вдягнений коронпринц Ладісла, котрий щонайрадісною, що його посмішкою так, наче всі тут зібралися лише заради нього. Його молодший брат, принц Рейнолд, був цілковитою протилежністю. Спокійний, одягнений у непримітний одяг, він тривожно поглядав на свого напівпритомного батька. Їхня матір-королева сиділа біля них пряма, наче стріла, і з усіх сил вдавала, ніби її найясніший чоловік аж ніяк не спить, а його корона не збирається з хвилини на хвилину гепнутися їй на коліна. Між нею і лордом Хофом Джезаль зачепився оком за молоду жінку, надзвичайно вродливу. Вона була вдягнена навіть пишніше, ніж ладісла, якщо таке можливо, і її шию прикрашала намисто з величезних діамантів, що яскраво виблискували на сонці. Що це за жінка? запитав Джезаль. О, це принцеса Терес, прошепотів Вест, донька великого герцога Орсо, лорда Таліна. Вона визнана красуня, і схоже, що цього разу чутки правдиві. Я гадав, що з Таліна годить чекати чогось доброго. «Я теж таке чув, але, мабуть, вона є винятком. Як вважаєш?» Джезаль сумнівався. Так, вигляд вона мала вражаюче, але її очі були холодні та гордовиті. «Здається, королева хоче, щоб вона вийшла за принца Ладіслу». Джезаль спостерігав, як кронпринц перехилився через матір, щоб розважити принцесу якоюсь дурнею, а тоді зареготав над власним жартом, нестримно плескаючи себе по коліну. Вона відповіла холодною вимученою посмішкою, її презирство відчувалося навіть не відстані. Утім, Ладісла цього наче не помітив, а згодом Джазаль відволікся. До кола вайловато крокував високий чоловік у червоному плащі. Арбітр. «Пора!» – шепнув Вест. Арбітр сценічно здійняв руку вгору, виставив два пальці і повільно озирнув присутніх, очікуючи поки вщухне галас. «Сьогодні у вас буде можливість побачити два фехтувальні бої!» – прогримів він, і поки глядачі аплодували, здійняв другу руку і показав три пальці. «Кожен триватиме до трьох уколів!» – він здійняв угору обидві руки. «Перед вами змагатимуться четверо чоловіків. Двоє з них повернуться додому з порожніми руками!» Арбітор опустив одну руку і сумно похитав головою, а натовб вторив йому. «Але двоє інших перейдуть до наступного раунду!» Юрва схвально загула. «Готовий!» – запитав маршал Варус, нахиляючись до плеча Джезаля. «Яке дурне питання. А якщо він не готовий, що тоді? Все скасувати? Вибачте, народи, я не готовий. Побачимось наступного року!» Проте єдине, що джезаль зміг з себе вичавити, було настав час! заволав арбітер, поволі озираючи аудиторію із середини арени. Для нашого першого бою. Кітель. гримнув Варус. Ой, джезаль поспіхом розтібнув гудзики і скинув кітель водночас за звичкою, закасуючи рукави сорочки. Зиркнувши вбік, він побачив, що його супротивник виконує ті самі маніпуляції. Це був високий, худий молодик з довгими руками і ослаблими, трохи сльозистими очима. Не найстрашніший із суперників. Джизаль помітив, що руки хлопця ледь, ледь тремтіли, коли він брав клинки у свого секунданта. «Учень Зеб Дан Вісена! Родом із Ростода, що у Старікланді!» Арбітер зробив паузу для більшого ефекту. «Куртіст Дан Броя!» Здійнялась хвиля палких аплодисментів. Джизаль перхнув, ці клоуни аплодуватимуть кому завгодно. Високий молодик підвівся і, виблискуючи клинками на сонці, рішучим кроком попрямував у бік кола. «Броя!» – повторив арбітр, коли довгов'язий бовдур зайняв своє місце. Вест дістав з піхов клинки Джизаля і з брязкотом металу повернулося відчуття нудоти. Арбітр знову показав у бік загорожі для учасників. «І його сьогоднішній суперник, офіцер королівського полку, учень самого лорд-маршала Варуза!» Почулися поодинокі облиски і старий солдат радісно всміхнувся. «Родом з Лютара, що у Мідзерланді, але мешканець Агріонта! Капітан Джезальдан Лютар!» Зірвалась ще одна хвиля оплесків, значно гучніших, ніж під час виходу брої. Галас юрби пронизала низька викриків. Викрикували цифри, робили ставки. Підводячись, Джезаль відчув черговий напад нудоти. «Удачі!» – Вест подав Джезалю його оголені шпаги ефесами вперед. «Йому не знадобиться удача!» – зірвався Варус. «Цей броя – ніхто! Головне, не давай йому підійти! Тисни його, Джезалю, тисни!» Здавалось, минула ціла вічність, перш ніж Джезаль дістався того кола сухої підстриженої трави. Хоча у його вухах гримів шум натовпу, але серце стукотіло ще голосніше, а спітні лідолоні не переставали крутити феса шпах. «Лютар!» – повторив арбітр, широко всміхаючись і проводячи Джизаля очима. У голові Джизаля проносились безглузді недоречні запитання, чи сидить Арді серед натовпу, чи переживаєш щодо того, чи прийде він увечері на зустріч, чи загине він на війні. Як вони доправили цю траву для фехтувального кола на площу маршалів? Він глянув на брою. Чи почувався він так само? Натовп затих. Зовсім затих. Важка тиша опустилась на джезаля, коли він зайняв своє місце у колі, впершись ногами у суху землю. Броя стинув плечима, струснув головою і виставив клинки на поготів. Джизалеві закортіло помочитись. Закортіло, як ніколи у житті. «А якщо зараз обмочитися?» На штанях проступить велика темна пляма. Чоловік, який обмочився на турнірі, від такої ганьби не вибивитися і за сотню років. «Почали!» – прогримів арбітр. Але нічого не відбулося. Обидва продовжували стояти, один навпроти одного, тримаючи клинки на поготові. У Джизаля засвербила брова. Він хотів її почухати, але не було можливості. Його суперник облизав губи, а тоді зробив обережний крок уліво. Джизаль повторив його рух. Вони насторожено кружляли, легенько хрускаючи черевиками по сухій траві, раз по раз зближаючись. Коли вони достатньо зблизились, світ Джизаля звузився до відстані між вістрями і їхніх довгих клинків. Ось їх розділяє один крок, ось уже фут, ось уже лише шість дюймів. Усі думки Джизаля були зосереджені на двох блискучих кінчиках клинків. «Тридюйми!» Броя зробив недоладний випад, але Джезаль відбив його, не замислюючись. Клинки дзвінко бряснули, і вся арена, наче за чиїмось сигналом, вкотре зайшлася криками. Серед них вирізнялася Прикінчи його, літаре! Так! Укол! Укол!» Проте згодом крики знову розчинилися у бурхливому шумі натовпу, який то наростав, то стихав разом із рухами у колі. Щоб більше Джизаль вивчав цього долгов'язого бовдура, то менше хвилювався. Його нерви почали заспокоюватися. Броя робив незграбний укол, і Джизаль легко ухилився. Броя непереконливо рубанув, і Джизаль за виграшки відбив атаку. Броя робив випад, геть невмілий, погано виважений, непрорахований. Джизаль відскочив у бік і штрикнув суперника у ребра, затупленим кінцем свого довгого клинка. Все було дуже просто. «Одне очко на користь лютара!» – заволав арбітр, і трибунами прокотилася хвиля оплесків. Джизаль сміхнувся сам до себе, тішечись схвальному гулу натовпу. Варус був правий через цього дурня хвилюватись нічого. Ще один укол, і Джизаль перейде до наступного раунду. Він повернувся на свою позицію, і броя зробив те саме, потираючи однією рукою ребра та злісно поглядаючи з-під лоба на Джизаля. Останнього це не злякало. Сердиті погляди, не варті й гроша, коли ти б'єшся, як дівча. Почали! Цього разу вони швидко зійшлись обмінялись кількома ударами. Джизаль не міг повірити, як повільно рухається його суперник. Складались враження, ніби його шпаги важать по тонні кожна. Броя тицяв своїм довгим клинком навмання в повітря, сподіваючись зачепити Джизаля довгими руками. Він досі майже не використовував короткий клинок, не чергував його із довгим, Більше того, Броя вже виглядав захеканим, хоча вони змагалися тільки десь із дві хвилини. Цей неотеса взагалі хоч тренувався? Чи може його просто підібрали десь на вулиці для рівної кількості учасників? Джизаль відскочив і обійшов свого суперника. Броя спробував його зачепити, вперти, але не вміли. Поєдинок почав перетворюватися на цирк. Нерівноцінні суперники рідко кого цікавлять, а через незграбність цього йолопа Джизаль не міг розкрити свій потенціал. «Ну скільки можна?» – вигукнув він. По трибунах прокотився сміх. Броя зцепив зуби і вирішив показати все, на що був здатен. Але це нічого не змінило. Джезаль легко відбив його слабкі спроби наступу, вивертався, колував, поки його безпорадний суперник плівся услід слід завжди на три кроки позаду. У нього не було точності, ні швидкості, ні думки. Кілька хвилин тому Джезаля ледь не жахала перспектива бою із цим незугарним телепнем а тепер його брала нудьга. «Ха!» – вигукнув він, раптово переходячи у напад і захоплюючи суперника зненацька різким ударом, від якого той похитнувся і позадкував. Натовп ожив і схвально заревів. Він робив випади безнастанно. Броя відчайдушно захищався, відтак, збитий з рівноваги, він позадкував, відбив ще один удар, а на сам кінець спіткнувся, розкинув руки і, випустивши короткий клинок, беркицнувся на задницю поза межами кола. Трибони вибухнули сміхом, і Джизаль не стримався, щоби собі не усміхнутися. Бідний дурник виглядав на прочутку медно, лежачи на спині і по черепашому метляючи ногами у повітрі. — З рахунком 2-0! — заволав арбітер. — Перемогу здобуває капітан Лютар! Коли Броя перевернувся, сміх змінило улюлюкання. Здавалося незграбо от-от заплаче. Джизаль підійшов і подав йому руку, але був неспроможній, повністю стерти з лиця насміх. Його переможений суперник демонстративно відвернувся, підвівся із землі і поглянув на нього наполовину з ненавистю, наполовину з образою. Джизель спокійно станув плечима. «Хто тобі винен, що ти бездар?» «Ще?» – запитав Каспа, простягуючи пляшку непевною рукою. Його очі були затьмарені від надміру випитого. «Ні, дякую!» – Джизель обережно відвів пляшку, перш ніж Каспа встиг налити. «Якусь мить...» Той здивовано витрищався, а тоді повернувся до Джеленгорма. «Ще? Безумовно!» Здоровань пустив свою склянку по шерихатій стільниці, з таким виразом наче стверджував, що він не п'яний, хоча факти вказували не цілком протилежне. Каспа нахиляв пляшку, віддивляючись у склянку так, ніби вона знаходилася десь далеко. Джизель спостерігав, як горло пляшки з першу годиться у повітрі, а тоді дзеленко об край склянки. Спостерігати за цим, розуміючи, що ось-ось має статися неминуче, було майже болісно. Вино розлилося по столу, ляпнувши на коліна Джелленгорму. «Ти п'яний!» – поскаржився здоровань і, піднявшись, почав обтріпуватись великими невпевними руками, заодно перекинувши власний стілець. Кілька відвідувачів поглянули на їхній столик з неприхованим презирством. «Безумовно!» – проїготів Каспа. Вест на мить відірвав очі від своєї склянки. В... «Ви обидва п'яні!» «Це не наша провина!» – Джоленгорм намацував стілець. «Це все він!» – Здоровань вказав тримтячим пальцем на Джезаля. «Він переміг!» – закликотав Каспа. «Ти переміг, і це правда, тому тепер нам треба святкувати!» Джезаль бажав би, аби святкування було менш бурхливим. Йому вже ставало соромно. Моя кузина Аріс була на арені і бачила все, а вона була дуже вражена, Каспа по братерськи обійняв джезаля. А дай ти його пригол... пригол... пригол... приголомшив. Він смокнув слинявими губами перед обличчям Джезаля, намагаючись вимовити слово. Вона дуже багата, знаєш, дуже багата, приголомшена. Джезаль наморщив носа. Його і близько не цікавила та бліда кузина-простачка, якою би багато вона не була, а ще у каспи тхнуло з рота. «Хороша! Красива!» – Джизаль вивільнився з обійми лейтенанта і відштовхнув його, не особливо черемонічись. «То коли ми вирушаємо на північ?» – запитав Брінт трохи заголосно, так, наче йому, як нікому іншому, кортіло взятися за справу якмого швидше. «Сподіваюся, що скоро повернемося до зими, правда, майоре? «Хе!» – перхнув Вест, хмурніючи. «З нашими темпами, що пощастить, якщо ми до зими хоча б відбудемо!» Брін, схоже, не очікував такої відповіді. «Ну, я певен, що ми задамо тим дикунам поповні, як тільки зможемо!» «Задамо їм!» – заволав Каспа. «Ага!» – Джеленгорм кивнув на знак згоди. Вест був не в тому настрої. «Я б не був у цьому таким певним. Ви бачили, в якому стані деякі з так званих рекрутів. Вони ледве ходять, а про те, щоб воювати, краще промовчу. Це ганьба!» Джолен Горм сердито відмахнувся помахом руки. «Вони просто дьобані дикуни не більше. Ми їм таких кучерів нарвемо на сраці, як ото Джезаль нарвав сьогодні тому недоумку. Правда, Джезалю? Повернемося ще до зими, усі так кажуть!» «Ти знаєш, яка там місцевість?» – запитав Вест, перехиляючись через стіл. «Самі ліси, гори і річки. Воювати до пуття ніде. Доріг теж майже немає. Перш ніж рвати комусь кучері на сраці, його впіймати ще треба. Повернемось до зими, хіба що до наступної зими, якщо взагалі повернемось?» Очі Брінта зробилися круглими від переляку. «Ти ж не серйозно!» «Ні, ні, ви праві!» Вест зітхнув і струснувся. Я впевнений, що все вийде найкраще. Кожен заживе, слави і підвищення по службі, а до зими повернуться додому. Тільки б я все ж таки прихопив щось тепле. Так, про всяк випадок. Запала ніякова тиша. Вест суворо спинився. Такий вираз на його обличчі свідчив про те, що цим вечором весело, від нього вже не дочекаєшся. Брінти з Джеленгормом виглядали спантеличеними та понурими. І тільки Каспа зберіг свій добрий гумор. Він розвалився на стільці, примружуючи очі, і перебував у блаженному невіданні щодо всього, що відбувалося навколо. Оце так святкування. Джизаль, своєю чергою, почувався втомленим, роздратованим і стривоженим. Стривоженим через турнір, через війну, через Арді. Складена записка досі лежала у його кишені. Він зиркнув краєм ока на Веста, але швидко відвів погляд. Його мучила совість. Він ще ніколи не почувався по-справжньому винним, і це нове почуття йому не подобалось. Якщо він не зустрінеться з нею, то відчуватиме провину через те, що залишив її наодинці. Якщо зустрінеться, почуватиметься винним, що порушив слово дане Весто. Нічогенька дилема. Джизаль взявся гризти нігодь на великому пальці. Що до дітка не так з цією клятою сімейкою? «Що ж», – різко сказав Вест, – «мені пора. Завтра ранній підйом». «Угу», – буркнув брінд. «Гаразд», – сказав Джеленгорм. Вест поглянув Джизалю в очі. «Можна з тобою переговорити?» Вираз його обличчя був серйозним, суворим, навіть сердитим. Джизалю наче хто голку встромив у серце. А якщо Вест дізнався про записку? А якщо Арді розказала йому? Майор розвернувся і рушив у тихий закуток. Джизаль лише озирався, відчайдушно шукаючи якийсь вихід. «Джизалю!» — гукнув Вест. — Іду, йду. Джизаль через силу підвівся і пішов у слід за товаришем, усміхаючись безвинною, як він сподівався, посмішкою. Може, це щось інше, ніяк не пов'язане з Арді. Тільки б це було щось інше. Не хочу, щоб хтось іще дізнався про це. Вест озернувся, щоб переконатися, що ніхто не дивиться. Джизаль зглотнув слину. З хвилини на хвилину він отримує попитці. Принаймні один раз. Його ще ніколи не били, як слід по обличчю. Якось одна дівчина дала йому дзвінкого ляпаса, але це зовсім різні речі. Він приготувався, як міг, зцепивши зуби і ледь суплічись. «Бур призначив дату. У нас чотири тижні». Джизель бістямно дивився на нього. «Що?» «До відправки». «Відправки?» «В Енглію, Джизелю». «Ой, точно, в Енглію, а вже ж. Чотири тижні, кажеш?» «Я вирішив тобі сказати, оскільки ти заклопотаний турніром, щоб мав час підготуватись. Тільки нікому більше не кажи». «Так, звичайно». Джизаль піт з чола. «Ти в порядку, виглядаєш блідим». «Я в нормі, в нормі». Він глибоко вдихнув. «Стільки переживань, знаєш, фехтування і все таке». «Не хвилюся, ти сьогодні гарно виступив». Вест поплескав його по плечі. «Але попереду довгий шлях. Тобі потрібно перемогти ще у трьох боях, перш ніж ти зможеш називатися чемпіоном, і кожен наступний суперник буде сильнішим від попереднього. Не розслабляйся, Джизаль, і сильно не напивайся». Кинув він наостанок, рушаючи до дверей. Джизаль полегшено зітхнув, повертаючись до столу, за яким сиділи інші. Його ніс досі був цілий. Пересвідчившись, що Вест не збирається повертатись, Брінт почав скаржитись. Що це таке в дітька було? запитав він, суплячись і тицяючи великим пальцем на двері. Ні, я, звісно, знаю, що він ну, великий герой, все таке, але хіба так можна? Джезаль поглянув на нього згори вниз. Що можна? Ну, говорити так, як він. Це, це поразництво. Від випивки він посмілішав, і в його почав розв'язуватися язик. Це те, ти... як його, слова боягуза, що. Послухай но мене, брінте. Розсердився Джизаль. Він воював у трьох генеральних боях і першим кинувся крізь пролом під час облоги Волюріоку. Нехай він і не блакитної крові, але хоробрості у нього не позичати. Крім того, він знається на військовій справі, знає маршала Бура і розбирається в Енглії. «А що знаєш ти, Брінта?» Джизаль скривив губи. «Окрім як програвати в карти і цмулити вино». «А як на мене, то це все, що треба знати чоловікові». Нервово пожартував Джеленгорм, стараючись розрядити обстановку. «Ще вина!» – вигукнув він у простір. Джизаль опустився на стілець. Якщо настрій товариства до відходу Веста і так був пригніченим, то зараз все лише погіршилось. Бринд дувся, Джеленгорм похитувався на стільці. Каспа міцно заснув, розлігшись на мокрому столі і тихо собі похрапував. Джизаль допив своє вино і його кинув поглядом безрадісні обличчя. «Чорт, ну і нудно!» Аж тепер до нього прийшло усвідомлення очевидного факту – розмови п'яниць цікаві лише п'яницям. Від кількох склянок вина залежить, виявиться людина веселим товаришем чи нестерпним йолопом. Джизаль замислився, чи був він також, коли не пивався, таким самим нудним п'яницею, як Каспа, Джеленгором і Брінт. Він силово всміхнувся, поглядаючи на ображеного виродка. Джизаль подумав, що якби був королем, то за пустопорожні бесіди засуджував би до смертної кари – або хоча б на тривалий термін ув'язнення. Він підвівся зі стільця. Джоленгорм звів на нього очі. «Ти куди?» «Треба відпочити», – кинув Джезаль. «Завтра тренування». Це все, що він міг зробити, аби просто не втекти за столу. «Але ж ти виграв, хіба не хочеш відсвяткувати?» Це був тільки перший раунд. Мені треба перемогти ще трьох бійців, кожен з яких буде кращим за сьогоднішнього Незграбу. Джезаль зняв свій плащ зі спинки стільця і накинув його на плечі. «Як хоч!» – мовив Джеленгорм, голосно присорбнувши зі склянки. Каспа немить підняв голову зі столу. Від розлитого вина його волосся з одного боку прилипло до голови. «Вже йдеш?» – «Угу», буркнув Джезаль, розвертаючись і виходячи на двір. На вулиці завивав холодний вітер, від чого Джезаль ще більш протверезів. Аж занадто протверезив, йому негайно було потрібно розумне товариство, але де ж його знайти так пізно ввечері? На думку спадало лише одне місце. Джизаль, вийняв з кишені записку і при тьмяному світлі, що падало з вікон таверни, перечитав її ще раз. Якщо поквапитись, то він ще може встигнути її застати. Повільним кроком Джизаль рушив до чотирьох кутів. Вони лише поговорять і все. Йому потрібно було з кимось поговорити. Ні. Джизаль змусив себе зупинитись. Скільки можна вдавати, що він хоче бути її другом? Дружба між чоловіком і жінкою – це коли тривалий час один бігає за іншим, але з того нічого не виходить. Подібна перспектива його не цікавила. А що тоді? Одруження? Наддівчині без правильної крові і грошей. Немислимо. Він уявив, як знайомить Ардіс з сім'єю. Це моя дружина, батько. Дружина? А хто її родичі? Він зригнувся від цієї думки. Але якби вони могли знайти компроміс, при якому всім було б добре. Його ноги поволі рушили вперед. Не дружба і не одруження, а щось гнучкіше. Він простував широким кроком до чотирьох кутів. Вони могли б таємно зустрічатися, розмовляти, сміятися, можливо, десь, де є ліжко. Ні, ні. Джезаль знову спинився і ляснув себе з пересердя по голові. Він не міг дозволити, щоб це сталося, навіть якби вона на це погодилась. Вест – це одне, а якщо дізнаються інші? Йому це, звісно, не зашкодить, але її репутація буде загублена. Загублена. Від цієї думки по його тілу забігали мурашки. Вона не заслуговувала на таке. Не можна просто звалити цю проблему на її плечі, аж ніяк не можна. І все заради того, щоб він трохи розважився? Який егоїзм! Джезаль був приголомшений, що усвідомив це лише зараз. Отже, логіка вже в десяти за день загнала його в кут. Ці зустрічі не обіцяли нічого хорошого. Скоро вони так чи інакше відбудуть на війну, і це поставить крапку на його безглузді закоханості. В такому разі гайда додому спати. А завтра можна весь день тренуватись. Тренуватись і тренуватись, доки маршал Варус не виб'є її з його голови. Він глибоко вдихнув, розправив плечі, повернувся і рушив до Агріонта. Статуя Харода Великого стриміла з темряви на мармуровому п'єдесталі за вишки як джизаль і здавалася надто великою і пишною для цього тихого куточка біля чотирьох кутів. Усю дорогу він сахався кожної тіні, оминав людей і старався залишатись максимально непримітним. Правда, людей траплялося небагато. Було пізно, і Ардіна, наймовірніше давно вже пішла додому, якщо вона взагалі приходила. Джезаль нервово обійшов статую, вдивляючись у темряву, почуваючись цілковитим дурним. Він проходив цей квартал багато разів до цього і ніколи про нього не задумувався. Хіба це, зрештою, не громадське місце? Він мав таке ж право знаходитися тут, як і будь-хто інший, але все одно почувався злодієм. Квартал був безлюдним. Це радово. Все виходило якнайкраще. Тут він нічого не здобуде, тільки втратить. Тоді чому він почувається таким невимовно пригніченим? Джезаль звів очі на обличчя Харода, зустрівшись із тим камінним виразом, який скульптори притримують для найвеличніших осіб. Він, цебто, Харод, мав гарне вольове підборіддя, майже таке, як у Джезаля. Прокинься? прошепотів голос поряд з його вухом. Джзизаль по дівчачому пискнув, відсахнувся, спіткнувся і впав би, якби не схопився за здоровенну ногу короля Харада. Перед ним стояла темна постать у каптурі. Пролонав сміх. «Ти тільки не опісяйся!» «Арді». Вона відкинула каптур. Скісне світло з вікна освітило нижню половину її обличчя, явивши скривлену посмішку. «Це всього лише я. Я тебе не побачив». Без лузу пробурмотів Джизаль, поспішно відпускаючи велику кам'яну ногу, за яку він так вічайдушно вхопився і стараючись виглядати невимушено. Варто було визнати, початок виявився невдалим. Він не мав потягу до подібних шпигунських забавлянок. Ардія навпаки почувалася, як риба у воді. Він було навіть задумався, чи не робила вона щось подібне раніше. «Тебе самого останнім часом не просто побачити», – відказала вона. «Ну...» е – протягнув він, досі не оговтавшись від шоку. «Я був зайнятий через турнір і тому подібне». «О, так. Куди ж без надважливого турніру? Я бачила сьогоднішній твій бій». «Справді?» «Дуже вражаюче». Е, дякую. Я...» «Тобі щось казав, мій брат?» «Про фехтування?» «Ні, довню, про мене». Джизаль замовк, намагаючись придумати, як краще відповісти на це питання. «Ну, він...» — Ти його боїшся? — Ні. — пауза. — Ну, добре, так. Але ти все одно прийшов. — Певно, це має мені полестити. Вона поволі побійшла Джизаля, раз у раз міряючи його поглядом. — Однак ти забарився, вже пізно. Мені скоро треба повертатися додому. Було у її погляді щось таке, що надавало йому стриможеному серцю заспокоїтись. Радше навпаки, він повинен сказати їй, що вони більше не зможуть бачитись, що це неправильно для них обох, що із цих зустрічей ніякого добра не буде. Ніякого добра. Джизаль часто дихав, напружений, схвильований, неспроможний відвести очей від її затіненого обличчя. Він повинен сказати їй просто зараз. Хіба не для цього він сюди прийшов? Джизаль відкрив рота, але всі його аргументи раптом здалися далекими, невиразними та непереконливими, годящими для інших людей і в інших часах. «Арді!» – почав він. М, -м, м Вона рушила до нього, схиливши голову на бік. Джизаль позадкував, але вперся у статую. Вона підходила все ближче, ледь розтуливши губи, не зводячи очей з його губ. Що в цьому, зрештою, такого неправильного? Ось вона зовсім близько... Тягнеться до нього. Джизаль відчував її запах. Він одурманював його. Відчував її теплий подих на своїй щуці. Хіба в цьому може бути щось погане? Він відчув, як вона провела холодними кінчиками пальців по його обличчю, аж до підборіддя. Тоді, взявши його за волосся, нахилили його голову до себе. Її пухкі і теплі губи торкнулися його щоки, тоді підборіддя, а потім і самих губ. Вони злилися у ніжному поцілунку. Вона притиснулася до нього, обійнявши однією рукою його за спину. Вона пестила язиком його ясна, його зуби, його власний язик, ледь чутно постогнуючи від задоволення. Мабуть, він теж постогнував, хоч і не знав достеменно. Все його тіло приємно поколювало, кидаючи то в жар, то в холод, а думати він міг лише про її губи, так наче ніколи раніше він не цілувався. Хіба в цьому може бути щось погане? Вона куснула його губу. Сильно, але не боляче. Джезар розплющив очі. Він ледве стояв на ногах, майже не дихаючи і тремтячи. Арді дивилася на нього знизу вгору. Він бачив, як блискотіло у пітьмі її очі, спостерігаючи за ним уважним цікавим поглядом. «Арді!» «Що? Коли ми знов побачимось?» У його горлі пересохло, голос був хрипким. Вона опустила очі, а на її вустах заграла легка, жорстока посмішка. Так, наче вона змусила його розкрити карти і виграла у нього цілу купу грошей. Йому було байдуже. — Коли? — О, я тебе повідомлю. Він мав поцілувати її ще раз. — До сраки наслідки! Нахуй Веста! До дідька все! Він нахилився до неї, заплющивши очі. Ні — Ні-ні-ні! Вона відвела його губи від своїх. Треба було прийти раніше. Вона вирвалась від нього, і все ще з усмішкою на губах поволі пішла геть. Жезаль дивився її услід. слід. Німий, заклякливий, вражений, зіпершись на холодний кам'яний підестал, Він ще ніколи так не почувався. Ніколи. Вона озирнулася всього раз. Наче хотіла перевірити, чи він досі дивиться. Його груди майже болісно стиснулися від одного її погляду. А тоді вона завернула за ріг і зникла. Він постояв так ще якусь мить, витріщаючись і в спромозі тільки дихати. Але тут на площу увірвався холодний вітер, який повернув Джезаля з небес на землю. Фехтування, війна, його друг Вест, його обов'язки. Всього один поцілунок. Один поцілунок, і вся його рішучість витекла, як сеча із надтріснутого нічного горщика. Він роззирнувся, несподівано почуваючись себе винним, спантеличеним і переляканим. Що він накоїв? «Чорт!» – сказав він.